amb els amics, o... Tothom explicar alguna cosa, no? Doncs molt bé, hi ha algunes coses que no tothom les sap. Doncs, per això estem, diguéssim, en el programa d'Aires de Cultura, veritat? Bé, a veure, mm, ens n'anem una mica enrere, eh? cap enrere, perquè, bueno, per tenir història, tenim que anar enrere. Aleshores, anem a veure. Ens anem als anys 30. Estem al 19, ja, no? Però, bueno, del 30 passat, eh? Dentre uns anys, pues, seran 100 anys, però bueno. Uh, anem a veure una cosa que han fet altres programes, però que no tenien res que veure amb el que anem a dir avui. O sigui, any, als, anys 30, als anys 30, hi havia que eren els reis de l'aire. La dècada dels anys 30 era amb una paraula. Era els reis de l'aire, de l'aire, d'arriba, de, de l'aire. Per què? Perquè hi havia la creació dels dirigibles o els sepalins. Això sí que hi ha persones que, els que, en fi, ja són persones grans, però que saben que això és veritat, la creació dels dirigibles o sepalins. Estic parlant dels anys, o sí sigui, amb una paraula, eh? Vale. Amb una paraula. Què va passar? A veure, els dirigibles sabem molt bé de què anava era una manera i un sistema per transportar passatgers, per transportar mercaderies, per transportar correu. Segons tot plegat, la idea era més ràpid i segur. Dic la idea, perquè ja saben que després hi ha un altre sistema que és com va acabar. Però bé, bueno, anem a el que es deia. Es deia, aquest sistema... És un sistema per transportar passatgers, per transportar mercaderies i per transportar correu més ràpid i segur. Això era la dita, vale? vale? Entre mm, totes aquestes figures dirigibles cal de, cal dir cal destacar d'alguna manera, que va haver- hi un sepel·ín que en l'any 29, o si sigui, un any 12 1930 no, 1929, va donar la volta al món, per tant, perne, encara que va acabar com va acabar, com va acabar, verdadment, era algo que tothom estava, que es diu, enlluernat de veure la força dels dirigibles o dels sepel·ins,? ¿vale? Aleshores aquest va donar la volta al món, com a cosa que ha quedat a la història donant la volta al món en aquell moment 29, per favor també podria dir el número que era i tal però és que tampoc no val la pena perquè el 127, Kraft, Seppelin bé, bueno, doncs pues el 127, va donar la volta al món bé a veure el Seppelin o el dirigible, m'és igual perquè el diem de dos maneres i va haver-hi un d'aquests viatges d'aquests viatges a veure mmm, amb una paraula els saplins tenien sempre un lloc on arribaven i un lloc on sortien. però Aquesta era la idea d'anada i tornada d'un lloc, però sortia d'un lloc, però tornava al mateix lloc. Si hi ha un, algun problema, això és una altra cosa. Però anada i tornada, o sí sigui, sortia d'un lloc i tornaven en aquell lloc. Any, sí, des de l'any 1929 fins al 1936 resultant que els Zeppelins, és igual perquè tots sabem que això va ser una obra dels alemanys van van buscar un punt un punt de l'estat espanyol per on fos que sortís un sapel·lín, tenien un en allà, o un dirigible, més igual, en allà, que allà seria el punt, diguéssim, el lloc a on el tancarien, sortiria i entraria, sempre en el mateix lloc. I van, van buscar un lloc. Alhora era la ciutat de Sevilla, o sigui, la ciutat de Sevilla, en l'any 1929 fins a l'any 1935, el punt d'entrada o sigui, de terra tornada i de sortida era Sevilla. Vale Van fer ixís. Per què? No se sap o si ho saben ho saben ells però no ens ho van dir. no ho van dir -ho, ni ho van deixar escrit. Van triar aquest punt vale Sevilla. Llavors, resulta que bé els programes hi era ai, els programes els viatges hiien pues normal com sempre normal i va arribar un moment que va haver-hi l'exposició universal a la ciutat de Barcelona. Com a cosa curiosíssima, perquè tot és interessant, tot és curiós, tot és bonic de saber, totes les coses són boniques de saber, van pensar, tenim que buscar algo que sigui original. O sigui, els de Barcelona van dir, volem alguna original, és que és la nostra, la nostra exposició universal a la ciutat de Barcelona. I van pensar moltes coses, entre altres, altres coses que havien que potser avui no en parlarem perquè no ens donà pas temps de fer-ho tot, però què volíem fer, què volien fer? Al final van decidir una cosa, Van decidir, parlarem amb els personatges que hi ha, doncs a Sevilla, són els que porten, els que tenen l'entrada i sortida dels sapelins, per veure si ens poden fer un favor. I, bueno, van haver uns, es van fer una comunitat de persones, ben qui parlaria, com parlaria, com ho dirien, com ho farien, perquè són coses que el que anaven a demanar era una cosa bastant important i que no era normal, en absolut, però en absolut. Eh? Allà, llavors, bé, va arribar el moment quan dic, hem de parlar amb ells i hem de demanar-los un favor. Quin era aquest favor? Aquest favor era que per favor ells, això sí que ho sabem en pel·lícules i en coses que portaven tots les cartes el correus amb una, amb una saca una saca, com una bossa una saca, i portaven allà les, totes les cartes que havien, que eren moltes en aquell moment, i una vegada eh, baixaven o sigui, una saca que anava, diguéssim, per, per aquí pues la allà i a partir d'allà sortien unes altres que no tenien res a veure amb els sepalins, uns altres sistemes per anar portant a cada lloc les cartes, vale. Doncs van dir, pues, tenim que fer una altra cosa. Tenim que fer algun, tenim que fer alguna cosa curiosa." I van dir, "Ja sabem el què." En bes de deixar, o sigui, la saca a Sevilla, i que després es vagi transportant, que la deixin caure des de l'aire, no que la baixin quan aterrin, no, que la deixin caure des de l'aire sobre, sobre l'exposició universal a la ciutat de Barcelona. Clar, -ho. perdó, això va ser un aconteixement, un aconteixement, veure que el sapelín Passa per sobre de Barcelona. S'acosta lo Màxim que pot a l'Exposició Universal i llença la saca. Que la van agafar així amb les mans i tota la gent mirant al Zeppelin com baixava després lo Màxim, com tirava la saca, com s'agafava la saca com una cosa única per celebrar, per celebrar, ni més ni menys doncs, l'exposició universal. Però ha sigut l'única vegada que s'ha fet això. Per tant, és una cosa única. Si mirem, hi han articles que parlen de que, verdament, molt jovent no té ni idea ni de que això va passar ni que això va passar com a cosa curiosa. Sí que és veritat que, claro, a veure, cada vegada hi han menys cartes. Cada vegada a veure, Quasi tot ens ho fem A veure, amb WhatsApp No WhatsApp Què fem? Enviem Un inter... és que... Està, a veure, correus, jo no sé si Si, si tardarà molt a desaparèixer Potser no, però potser sí Perquè millor surt un altre sistema Encara més ràpid I llavors és que tot plegat és, és... Ens en recordem d'un dels programes que vaig fer? que hi havia països que no sabien escriure i navan portant fils de colors i cada fil segons el nus que tenia volia dir una paraula o dir una altra, pues claro, tot això eh que ara ens sembla la prehistòria, no era la prehistòria, sinó que era un començament de canvi. Doncs, nosaltres ja hem començat aquest canvi també. El canvi del correus és que està canviant continuament, no ens han donat en conta ja n'hi ha alguns que no porten ni segell que porten un timbre que vol dir que sí que s'ha pagat el, vi, el viatge d'aquest sobre però que és d'una empresa per tant, és que està canviant tot abans es podien fer una col·lecció de segells, ara és que no te'n queden gaires i al ja, almenys, almenys de la manera que estic parlant jo ara per tant, no sé què és el que passarà però en aquell moment va ser bueno, imaginem que ens envien a Barcelona una cosa d'aquestes a Catalunya i que, a més, l'envien especialment per això. Només s'ha fet una vegada. El jovent no en sap d'aquestes coses, que també són boniques de saber. Perquè és que, a més, els, els petits, els petits, ens eh, que són petits, de veritat, quan els expliques una cosa d'aquestes, després arriba a casa els avis, el que sigui, i explica com una aventura. Sí, perquè va haver-hi un... Bueno, en vez de un cepalín, pobre, diuen, "Re com un avió en que va tirar... Hi ha coses curiosíssimes que no se saben i que molt jovent no el sap i que, verdaderament, són coses curioses, molt curioses. Per tant, imaginem-nos les coses. El cepalín va haver-hi una època que li deien, eh, li deien tal qual, tal qual li deien, I són els reis de l'aire. No, alguns ho deia alguns, perquè primer va ser posaven sapel·lin i posaven pràcticament un número i s'ha acabat. A mesura que en van fer de sapel·lins canviant estils. I n'hi havia alguns que deien el rei de l'aire. El rei de l'aire, perquè clar, tot, tot anava d'aire, no? Ho sabem, tots esplegat. Per tant, el rei de l'aire. Però, però, era, és que ho era perquè eren els únics que havien que volessin. Ara, a veure, si ja tenim el dron, ja no sabem el que vindrà després. Perquè ara ja els tenen que prohibir segons a quin lloc. Perquè poden fer tenir un accident amb un altre que és una avioneta. O sigui, és el que deia jo abans, que va canviant constantment. El d'ahir ja no és avui, i el d'avui ja no serà el de demà. És molt... Van evolucionant molt les coses a una velocitat terrible, ara avui dia. Doncs pues imaginem-nos, en aquella època, una cosa com aquesta, tot això, era una evolució terrible hi ha. Ja, eh? Però bé, se'ns ha acabat el temps, no tenim més temps. Però, recordin això, que és molt curiós, eh? o sigui, ens van tirar la saca a Barcelona. A, a, a Catalunya? A Catalunya. També la podíem tirar a tapar a la Però bueno, van dir, Barcelona per què? Perquè hi havia l'exposició. També podríem demanar ara, quan hi ha alguna cosa especial per aquestes terres, que ens enviessin algú també des de dalt. També podria ser. A lo millor... Alguna persona que ho ha sentit ara pensa que la pròxima no sé cosa que es faci per aquí la zona que ens enviïn alguna cosa des d'allà de, de dalt. Per què no? Perquè tot pot ser una bona idea per poder-la recuperar i actualitzar-la al mateix temps. Que és el que jo penso. Per tant, mmm, veiem que malgrat els sapelins van acabar d'una manera malament, però en el temps que van ser eren els reis de l'aire i pan servir per moltes coses i per una d'elles, doncs, va ser aquesta. Res més, amics i amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí, aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar, mai, però es que mai i mai mai. Adeu, adeu. Fins al dia vinent. Adeu, adeu, adeu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura